Pozdravljeni. Današnjo oddajo posvečamo komičnemu. Vzpodbojeni smo z dvema neposrednjima dejavnikoma, ki našo misel napeljujejo na to vrstno razmišljanje: 1. aprilom, kot dnevam vsakršnih muhavosti in potegavščin, in bližnjim tragično-komičnim referendumom o izbrisanih. Komedije prvega, pristnejšega tipa se bomo lotili na primeru Bergsonovega eseja o smehu in prispevka o psihoanalitični razsežnosti humorja. Komedijo drugega tipa, ki bolj kot prva tendira postati naš vsakdan, pa v argumentih, zakaj se bomo zofijni na dan referenduma odločili za pojkot in prispevku o narobe izbrisanem slovenskem svetu. Section hits it and upholds it with persistence Picture in the outline and you start to see the colors Filling in with intricate splashes by all the brothers Michelle is on the joint, you mean Missing the gay or cello No wonder why the hump inside the joint is feeling ghetto A medal or award you be giving to these heroes For their efforts of revealing And bringing off the feeling I'm reeling Poetic, I say A great proportion I hope my little nuance is correct for this distortion But I say why I say And who is to say Cause Roy makes the tune what it is today Rhythmically, we in this lake of jeans, know what I mean? It's only right to me and Mr. Right, we hail from Queens The overtone of funk is being driven by the students The benevolence of Roy issue me the jurisprudence To speak or rhyme, put it in a hipotermon I'm just a humble little germ, just a hip aversion Poetic, I mean truly, indeed, her huh? every seed It sprinkles with the essence of life to form our breed. Think about it, sweetie, while we give this to the needy The musical expression is important for progression Never stop learning lessons, and neither should y'all Before we all stand, must acknowledge a fall. Before we get the bounce, we got to beat for the ball. Before we get on show, we had to get to a crawl. Check it out now, and don't you dare. Bobby Timmins did a joint called That Dear. Check it out now, and do you do? Ronnie Foster did a joint called Mr. Groove. Check it out now. this how we go. Check it out. with a man, Roy Hart, bro. To the Hey. Apple Tree Cafe We hope you have on stage Naša bližnica do Zofije www.zofijini.net O komičnosti v delovanju in v določenih situacijah iz vsakdanjega življenja je spregovoril francoski filozof in Nobelov nagrajenec za literaturo Henry Bergson v eseju O smehu. Komedija je igra, ki oponaša življenje. Če stvar poenostavimo in se vrnemo k svojim najstarejšim spominom, lahko v igrah, s katerimi se kratkočasi otrok, najdemo prvo zasnovo za kombinacije, katerim se smejejo odrasli. Zasledujemo lahko neopazni razvoj, v katerem daje otrok svojim ludkam živost in jih pripelje do tistega stanja končne neodločenosti, v katerem sicer niso nehale biti ludke in so hkrati postale ljudje. Tako dobimo osebe komedije. Ob njih lahko preizkusimo zakonitost, ki so nam jo napovedale po analize in s katero bomo nasplošno opredelili situacije v komediji. Komična je vsaka razporeditev dejanj in dogodkov, ki nam daje v medsebojni prepletenosti, iluzijo življenja in razločen občutek mehanične razvrstitve. Poglejmo si primer možiclja na vzmeti. Niže, ko ga potisnemo, više skoči. Pokrijemo ga z njegovim pokrovčkom, pa dosti krat potegne vse skupaj k višku. Tu gre za spopadanje med dvema zagrizenima hotenjama in eno izmed njiv, ki je čisto mehanično, ponavadi vendarle popusti drugemu, ki se ob tem kratkočasi. Na enak način se kratkočasi mačka, ki se igra z mišjo. Vsakokrat jo pusti oditi, od kot da jo je pognala v zmet, pa jo spet stačko ustavi. Zdaj pa si zamislimo vzmet bolj moralne vrste, idejo, ki se izrazi, pa jo zavrnejo, pa se spet izrazi, zaganja se v povodni besed, ki jo vedno znova ustavljajo in se zaganja vedno znova. Spet bomo dobili podobo sil, ki zagrizeno delujejo in druge trmaste sile, ki delujejo proti njej. Ta podoba pa bo izgubila nekaj svoje materialnosti. Ne bomo več gledali gašprčka, temveč pravo komedijo. Chastity, Mr. Eh, Skušajmo si še bolj izostriti podobo vzmeti, ki se stisne, se raztegne in se spet stisne. Izluščimo iz nje, kar je bistveno. Dobili bomo enega izmed običajnih postopkov klasične komedije – ponavljanje. Kako da je beseda, ki se v gledališču ponavlja, komična? Ponavljanje kake besede ni smešno samo po sebi, ampak se mu smejemo samo zato, ker simbolizira neko posebno igro moralnih prvin, ki je sama simbol povsem materialne igre. Pri smešnem ponavljanju besed sta torej nasplošno udeležena dva člena – zgoščeno čustvo, ki se razteza, kako rozmet, in ideja, ki se kratkočasi s tem, da čustvo novič stisne. Vzemimo zdaj še primer marionete. Nešteto je smešnih prizorov, kjer kaka oseba misli, da govori in deluje svobodno, kjer torej ohranja bistvene lastnosti življenja, med tem, ko se jo pogledamo z nekaj druge strani, zdi kot preprosta igrača v rokah druge osebe, ki se s tem kratkočasi. Ta oseba po navadi omahuje med dvema nasprotnima sistališčama in jo pritegne zdaj ena, zdaj druga stran. Kaj bi bilo torej potrebno, da se vse to sprevrže v komedijo? Treba bi si bilo zamisliti, da je pod navidezno svobodo skrita igra z vrvicami in da smo tu spodaj, kakor pravi pesnik, uborne marionete, katerih nitke drži v rokah, nuja. Zato rej ni realnega, resnega, celodramatičnega prizora, ki ga domišljija ne bi mogla sprevreči v komičnost, čele v budito, preprosto podobo. Nobene igre ni, ki bi bilo odprto razsežnejše področje. sako živo bitje je sklenjen sestav pojavov, ki se ne more prekrivati z drugimi sestavi. Stalno spreminjanje videza, neobranljivost pojavov, popolna individualnost serije zaprte vase, to so zunanje značilnosti, ki ločijo živo od preprostega mehanizma. Zdaj pa ozemimo nasprotje teh lastnosti. Dobili bomo troje postopkov, ki jih bomo imenovali ponavljanje, inverzija in interferenca serij. Lahko je spoznati, da so to postopki komedije in da drugih ne more biti. Pogosto jih srečujemo v klasični komediji in prav tako v sodobnem gledališču. Ponavljanje, Tu ne gre več kot malo prej za besedo ali stavek, ki jo oseba ponavlja, temveč za položaj se pravi za kombinacijo okoliščin, ki se ne spremenjena nekajkrat povrne in je s tem nasprotje spremenjajočega seteka življenja. Ta ponavljanja so toliko bolj smešna, kolikor bolj je ponavljalni prizor zapleten in kolikor naravneje se ponavlja. Inverzija. Ta drugi postopek ima veliko podobnosti s prvim. Zamislite si nekaj oseb v določenem položaju. Če naredite, da se položaj preobrne in da se vloge zamenjajo, dobite smešan prizor. Tako se smejemo ob tožencu, ki daje moralne nauke sodniku ali otroku, ki bi hotel poučevati svoje starše, Skratka, tistemu, kar lahko spravimo v razdelek Na robe svet. Interferenca vrst. To je komični učinek, kateremu je težko izdelati obrazec, ker se v gledališču kaže v izredno raznoterih oblikah. Morda bi ga bilo treba opredeliti takole: Neki položaj je smešen, če pripada hkrati dvema popolnoma samostojnima vrstama dogajanja in če ga je mogoče razlagati hkrati na dva povsem različna načina. Takoj bomo pomislili na zamenjavo oseb. Tu je zares položaj, ki nam hkrati kaže dva različna pomena, enega, ki je mogoč in mu ga dajejo igravci in drugega, ki je realen in mu ga daje občinstvo. Realni pomen položaja vidimo zato, ker je avtor poskrbel, da ga poznamo z vseh plati. Igravci pa poznajo vsak samo po eno izmed njih. Zato se motijo in zato napačno presojajo tisto, kar se godi okoli njih in prav tako tisto, kar počnejo sami. Gledalci torej prehajamo od zmotne presoje k pravilni. Najgrej za interferenco vrst, za inverzijo ali za ponavljanje, kakor vidimo je namen zmeraj isti. Doseči tisto, kar smo imenovali mehanizacija življenja. Vse te operacije obstajajo v tem, da obravnavajo življenje kot mehanizem ponavljanja, kjer so učinki obrnljivi in deli zamenljivi. Sedaj pa preidimo iz situacijske komike v besedno. Mogoče je nekoliko umetelno, če postavljamo posebno kategorijo za besedno komiko, saj je večina komičnih učinkov, ki smo jih preučevali doslej, nastajala s posredovanjem jezika. Ampak treba je razlikovati komičnost, ki jo jezik izraža, od tiste, ki jo jezik ustvarja. Ta komika se ne ugotavlja s pomočjo jezika nekaterih posebnih raztresenosti ljudi ali dogajan več poudarja razstresenosti jezika samega. Tukaj postaja jezik smešen. Stavek ali beseda imata tukaj samostojno komično moč. Mogoče bi se lahko reklo, da je beseda komična, če naredi, da se smejemu tistemu, ki jo je izrekel, duhovito pa je tisto, kar povzroči, da se smejemu komu tretjemu ali samemu sebi. Pa si nekoliko natančneje poglejamo, kaj pojmujemo kot duhovitost. Predvsem moramo razločevati dva pomena besede duhovitost. Eden je širši, drugi ožji. Zdi se, da v najširšem pomenu besede z duhovitostjo mislimo na neki dramatični način mišljenja. Duhovitež svojih misli ne uporablja kot indiferentne simbole, temveč jih vidi, sliši in jim predvsem daje, da se pogovarjajo med seboj kot osebe. Človek je lahko duhovit na veliko načinov, kakor poznamo tudi veliko zvrsti neduhovitosti. Kako naj spoznamo, kaj imajo ti zvrsti duhovitosti skupnega, če ne začnemo s tem, da določimo splošno razmerje duhovitega do komičnega? Brško je to razmerje ugotovljeno, pa se vse razjasni. Tedaj odkrijemo med komičnim in duhovitim isto razmerje kot med izdelanim prizorom in bežnim namigom, kakšen naj bi prizor bil. Duhovitost se v bistvu kaže kot razrečena komičnost. Z ene strani namreč vidimo, da ni bistvene razlike med komičnim in duhovitim izrekom, po drugi strani pa duhovit izrek, tudi če je povezan z jezikovno obliko, zbuja nedoločno ali jasno podobo komičnega prizora. Duhovitost pogosto obstaja v tem, da podaljšamo misel svojega sobesednika do tiste točke, kjer bi izražala ravno nasprotno od tistega, kar misli, in kjer bi se sobesednik tako rekoč sam ujel v past svojega govorjenja. Pokazali smo, da morajo vrste dogajan postati smešne bodi si s ponavljanjem, bodi si z inverzijo ali naposled z interferenco. Videli bomo, da velja to tudi za serije besed. Tudi misel je nekaj, kar živi in jezik, ki izraža misel, bi moral biti enako živ kot ona. Lahko si zato mislimo, da bo stavek postal smešen, če tudi obrnjen še daje neki smisel ali če brez razločka izraža dva povsem neodvisna idejna sestava in naposled, če je bil dobljen tako, da je bila neka ideja predstavljena v ton, ki ni njen. In takšne so tudi danes tri temeljne zakonitosti tistega, čimor bi mogli reči komično preobračanje stavkov. Smešnost naj bi nastajala tudi tedaj, ko nam kako stvar, ki je bila poprej spoštovana, predstavljajo kot povprečno in malo malovredno. Komičnost pa nastopa tudi kot nasprotje, morda najbolj splošno rečeno nasprotje med realnim in idealnim, med tistim, kar je in tistim, kar bi moralo biti. Enkrat bomo izrekali tisto, kar bi moralo biti in se delali kot, da verjamemo, da je v resnici tako. V tem obstaja ironija. Kdaj drugič pa bomo natančno in tankovestno popisovali tisto, kar je in se delali, kakor da verjamemo, da bi morali biti stvari prav takšne. Ta način uporablja humor. Tako opredeljeni humor je nasprotje ironije. Tako humor kot ironija sta v obliki satire, le da je ironija govorniške narave med tem, ko ima humor v sebi nekaj znanstvenega. Vendar ni ribnika, kjer ne bi na površini plavalo nekaj suhih listov, ni človeške duše, na katero ne bi legle navade, ki jo naredijo togo proti drugim, in s tem tudi proti sami sebi, in končno, ni jezika, ki bi bil dovolj prožen, dovolj živ, dovolj uceloti na vzoč vsakem izmed svojih delov, da bi metal iz sebe vse stalne oblike in da bi se tudi upiral mehaničnim operacijam in ki bi jih hoteli opravljati z njim kot skako navadno rečjo. Togo zmeraj enako, mehanično, v nasprotju zgibkim, stalno spreminjajočim se z živim, Rastresenost v nasprotju s pazljivostjo, skratka, otomatizem v nasprotju z živodejavnostjo, to je nakratko povedano tisto, kar smeh poudarja. Opustimo vse te analize in se raje držimo glavnega bistva smeha. Kot pravi star pregovor: Smeh je pol zdravja, več ga je, boljše je. Girls, Za misel. Za misel. V usmihu vedno najdemo nepriznan namen poniževati in posledično korigirati bližnjega. Henry Bergson. A pimp ism, say Hey Uh, little Badoo A little pimping, come on Hey, what's up, Tita Come on, brother B, come on Say, yeah I see you on the ride your show I respect your flow now I wanna know if you wanna go to the studio but to rhyme or two but what you wanna do of what you wanna do Bring your safe but I'm cool with that I got the for step and the pimped out track got the song and it's on the song got the studio locked down all night long <laughs> Skip it, it's just a little song I go, Hey yeah, Lay back, come on, Hey Fellas, come on Don't make me mad, come on Hell, yeah more, and Say you Hold on Watch this, watch this, watch this, watch this well, sing you a song, so play that track with the crickets in the back That's so abstract Alenka Zupančič v sestavku Komična razsežnost psihoanalitičnega izkustva ugotavlja, da je v psihoanalitičnem diskurzu nenehno govora o tragediji. Bore malo, ali le redkoma, pa se govori tudi o komediji. Nenavadno, kajti eden izmed viškov opusa Sigmunda Freuda predstavlja prav knjiga, vic in njegovo razmerje do nezavednega. Tudi pri Lakanu se komedija pojavlja, vendar le obrobu komentarjem tragedij kot so Hamlet, Antigona in podobne. In če pogledate natančneje lahko kljub temu, da doslej komičnega nisem otegnil, kaj prida razdelati ugotovite, da gre tudi tukaj za razmerje med dejanjem in željo, ter za temeljno spodletelost dejanja, da bi doseglo željo. Žak Lakán, etika psihoanalize. Kaj je tisto, kar velja tako za tragično izkustvo sveta kot tudi komično? Pri obeh gre za to, da na nek poseben način izpostavita probleme razmerja med dejanjem in željo. Temeljno je torej neskladje v redu označevalcev in označencev. Vendar pa hkrati tako za tragedijo kot komedijo velja tudi, da jedro ni enostavno v razkazovanju tega neskladja in nemožnosti, ki zaznamuje željo, ki bi v enem primeru pripadala tragičnemu, v drugem pa komičnemu. O komediji lahko rečemo, da izhaja iz tega, da pride do nepričakovanega kratkega stika med željo in ekstremno točko njene zadovoljitve. To posebej velja za tisto kategorijo humorja, ki ji pravimo vic. Kaj ti vic je ravno v tem, da na splošno presenečenje želji uspe najti zadovoljitev. Komedija je v splošnem poskus, kako to hipno in nepričakovano zadovoljitev upisati v neko trajanje. Ko govorimo o komediji, bi bilo seveda napak, če razlage ne bi začinili s primerom. Naj na zaključni prizor filma Billia Wilderja, nekateri so za vroče, some like it hot. Jack Lemon, preoblečen v žensko, sedi v čovnu poleg bogatejšega, starejšega milijonarja, ki se želi poročiti z njim oziroma z njo. Da bi ga odvrnil od te ideje, začne naštevati reči, za katere meni, da bi milijonarja lahko motile, da je strastna kadivka, da ni naravna blondinka in tako dalje. Ko nič od tega ne užge in je milionar še vedno zagret zan oziroma njo in se pri tem nad vse zadovoljno smehlja, se lemon zateče k zadnjemu drastičnemu izhodu, namreč k svojemu označevalcu, dejstvu, da je moški, z glave potegne suljo in zavpije, to da jaz sem moški, Milionar se še naprej samo zadovoljno smeje in odvrne, nihče ni popoln. But you I'm good? Uh, I'm a man. Well, Če odmislimo psihologijo in motive milijonarja, ki tvorijo njegov filmski lik, bi v terminih Lakanove teorije vica in komičnega lahko rekli, da za nas gledalce vs što lemonovih besed, češ jaz sem moški, izhaja prav iz tega, da vic pri svojem neposrednem naslovniku ne uspe. Pri naslovniku, ne neizove nobenega presenečenja ali ogorčenja, izkazano identiteto spola pa postavi obobok kajenja in velas. Če bi milijonar kakorkoli reagiral na Lemonove besede, naprimer vsaj tako, da bi ga pogledal, namesto, da še naprej gleda naravnost predse in vozi čovn, bi postal Lemonov sogovornik, sprejel bi pomen iz ustenjih besed, Svojim prepoznanjem bi dal tisti pomen, ki ga skuša Lemon tudi doseči. Tako pa se nasprotno pomen ne izpolni, ne realizira se v krogotoku med subjektom in drugim, namesto tega vznikne nekaj drugega, nekaj nepričakovanega. Priče smo nekakšni transformaciji označevalca v objekt oziroma transformaciji logike označevalca v logiko objekta in prav ta vznik objekta namesto označevalca deluje komično in sproži smeh. Lemonove besede so iz spektra, ki ga predstavlja register pomena, interpretacije in razumevanja, preusmerjene na spektr biti kot objekta, kjer se vprašanje kaj sem loči od svojega običajnega dopolnila kaj sem za drugega in kaj jim pomenim. Novice! V imenu Foruma za Levico pozivamo vse posameznice, posameznike, skupine in organizacije v Mariboru, da se vključijo v akcijo bojkota referenduma o izbrisenih. 4. aprila 2004 se bo zgodil sramoten referendum uperjen proti skupini ljudi, ki so zaradi administrativnega zločina državnih organov že 12 let brez temeljnih človekovih pravic. Pri vrženci demokracije in pravne države in zagovorniki enakosti vseh ljudi bomo bojkotirali referendum o tehničnem zakonu o izbrisanih. Ustavno sodišče je dvakrat resodilo, da je bil izbris 18.305 prebivalkin in prebivalcev Slovenije leta 1992 nezakonit in protiustaven. Trditve, da izbrisa sploh ni bilo in da so izbrisani sami odgovorni za svoj brezstatustni položaj, so večkrat ovržena laž. Njihovi avtorji vedo, da s tem oporehajo ustavnemu redu, zato so na pomoč poklicali najnižja človeška čustva v preobleki neposredne demokracije. Mariborska koalicija za bojkot referenduma, katere del smo tudi zofejni ljubimci, se bo pridružila aktivnostim foruma za levico in drugih organizacij, sama pa bo izvedla akcijo protestnega sežiga vabil na predvečer referenduma 3. aprila 2004 ob 18. uri v pekarni. Potrebno je ustvariti zavezništvo proti sovraštvu, zato vas pozivamo, da se nam v aktivnem uporu pridružite. Odaja za stimulacijo vaše kritične fantazije. Zofijini, ljubimci. Vsako sredo ob 18. Piggle rap, huh? pig in the middle rap Take me away from the melee Feeling like my left toes equal to Pele Wait, can I put my socks on? Mommy must have got my building blocks wrong Forget job, interview, I get the job done Johnny just comes, wanna go and talk dumb You stay rushing with Ian, I'm really wheeling Feeling like my ego's about to grow again No my friend, that's not how I'm living Still walk to the laundress Still, still shop at Tesco still, still pop street with my hat low Rats right, so awkward People think I'm comedian Freelamin' even though it's not so Got so many people open at to close shop and say I'm only open if you got dough, dough. me, Bossa, Vlati Do, amigo, we close strictly <laughs> <laughs> People wanna fly like R. Kelly Better you get I your vets ready Cause, cause paralyzed I paralyze egos. <laughs> and when I'm done I'm singin' oh <laughs> I'm to do it, not just in Craig David, I'm just saying I flew it Some of the best of Moses on the MIC, one of the first to say I'm from the N.I.G I like my concepts overdone, overdone, over lava, eat it down like a kebab Rub my belly, show my father, inspector with no whoso uh, Whosoever this flung like a smelly fish, never miss the opportunity to luna Feeling this, well you should have come sooner, huh. the full effect will leave you deep in the laguna Baby Boominat, King Cole, Cooner, and it don't stop Cooner King can't crown me Better walk very fast round me Knock it down like Muhammad Ali Turn love around like Jack Mahto huh. And when I'm done, I'm singing Vex cause I don't mess about with my words or emulate gunplay. Some play vicious, but life is a circle. See you with your kids, funeral someday. In my corner of the world, faces disappear like memories need to appear on a yellow notice board saying, Did you see this or that felony? So I immerse myself in the melody. Could have been a king if I watched the machine proper. Got caught in the 70s state. Did the hippie-hippie shake and got born to a mean papa Welcome to my world like an eavesdropper, clean, cut the rank, stop a tree, trunk, knock nut, nutter. I said, Welcome to my world like an eavesdropper clean, cut the rank, stop a tree trunk, not nutter. We're on forever singing. Me me here. Zaradi človekovih pravic. Na referendumu ni mogoče glasovati o človekovih pravicah in o ustavnem redu republike. Človekove pravice so nad ustavo, ta pa je nad tako imenovanim glasom ljudstva. Demokracija ima svoje omejitve v zakonitosti. Demokratični postopek z nedemokratično in protipravno vsebino ne vodi v poglabljanje demokracije, temveč v diktaturo ljudstva. Zaradi zakonitosti. Predlagatelji referenduma izhajajo iz predpostavke, da izbrisa sploh ni bilo in da so izbrisani sami odgovorni za svoj brezstatusni položaj. Ker je ustavno sodišče dvakrat razsodilo nasprotno, se je za desnice sprevrgla v spor z najvišjo sodno ustanovo. Spodbijanje tehničnega zakona z argumentom volje ljudstva ruši pravni red in avtonomijo sodne veje oblasti. Zaradi absurdnosti referenduma. Referendum o tehničnem zakonu je brezpredmeten, saj Ministrstvo za notranje zadeve že izdaja odločbe izbrisanim, kar mu je dvakrat naročilo ustavno sodišče. Referendum je pravno nezavezujoč, kot je potrdilo ustavno sodišče. Referendum je absurden, saj tehnični zakon daje izbrisanim manj, kot je zahtevalo ustavno sodišče, zato ga pravni zagovorniki izbrisanih ne morejo podpreti, medtem ko bo pravni učinek referendumskega glasuna nasprotnikov izbrisanih protisloven glede na njihove prave namene. Zradi boja proti nestrpnosti. Upravičenci do neposredno izdanih retroaktivnih odločb spadajo med enostavnejše primere, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva že individualno dokazali, da izpolnjujejo vse pogoje za prebivanje v Sloveniji ali za slovensko državljanstvo. Spodbijanje tehničnega zakona z zahtevo po individualni obravnavi, ki je bila že opravljena, pomeni spodbujanje nestrpnosti proti izbrisanim nasploh. Posredna posledica je ozračene strpnosti v politiki in javnem življenju nasploh, kar lahko vodi v nove kampanje za onemogočanje uresničevanja ali širjanja pravic nerezličnejših skupin ljudi. Zaradi izbrisanih? Najposredni politični posledici spodbijanja tehničnega zakona sta onemogočanje sprejetja sistemskega zakona in podaljševanje že 12 let trajajočega brezstatusnega položaja in življenjskih stisk, Vseh 4000 izbrisanih prebivalkin in prebivalcev Slovenije. Zaradi stroškov. Trditve, da je referendum racionalen zaradi zaščite javnih financ, so zavajajoče. Stroški referenduma znašajo dvakratnik maksimalne vsote odškodnin, o katerih sta se parlamentarna desnica in samozvana leva sredina že dogovorili. Izpostavljanje domnevno visokih odškodnin je le ena od strategij prikrite ksenofobije. Zaradi spremembe pravil o referendumu. Nizka volivna udeležba na nesprejemljivem referendumu bo omogočila nujno potrebno politično razpravo o spremembah zakonodaje o referendumu in ljudski inicijativi. Možnost referendumskih pobud je treba omejiti na interesne vsebine in zakonsko preprečiti odločanje o človekovih pravicah in njihovem uresničevanju na referendumu. www.zofijeni.net Vaša bližnica do vednosti. Na robe izbrisan slovenski svet. Ko to pišem, smo še v marcu. Toda Nostradamus v nekaterih rečeh ni težko biti. April se bo začel slabo. S paradoksnim referendumom o izbrisanih, za katerega je bilo že vnaprej jasno, da bo spodletel, ker ničesar ne bo rešil. Ne le, da se na njem ne bo o ničemer odločalo, temveč se bo odločalo v skladu z obrnjenimi vlogami. Njegov volivni rezultat je namreč bil predeterminiran. Prinesel bo natanko nasproten učinek od glasovanja. Kajti, ko so nasprotniki izbrisanih začeli pozivati k glasovanju proti tehničnemu zakonu, niso uvideli, da je to za izbrisane dobro, njihovi domnevni zagovorniki pa so pozvali k podpori zakonu, kar je za izbrisane slabo. Cili so se zamenjali in še enkrat potrdili, da živimo v narobe Sloveniji. Situacija je torej popolnoma iracionalna. Simpatizerje izbrisanih in zagovornika človekovih pravic bi morali pozvati k glasovanju proti zakonu, a k temu jih je pozival Janša iz kako pak, čisto drugih pobud, političnih ali ksenofobnih razlogov. Rešitev je jasna, edino le pravilno bodo ravnali tisti, ki bodo referendum bojkotirali. Janševim lojalnežem je torej na referendumu treba odvezati vse roke, da lahko na referendumu tehnični zakon mirno zavrnejo, Saj se s tem odpira pot za hitrejšo uresničitev odločbe ustavnega sodišča, kar je ugotovil že Matej Škrivic. Iti na referendum in zagovarjati spoštovanje človekovih pravic pa bi bilo abotno dvakrat. Najprej zato, ker udeležba na referendumu nič ne prinaša v smislu odločitve, to je na njem se o ničemer formalno zaresne odloča, drugič pa zato, ker bi pomenila pristanek na daljšo agonijo in v bistvu škodovala rešitvi za izbrisane. Kako je torej mogoče, da smo se takole zaciklali? V kakšni državi vendar živimo, da so mogoči takšni pravni nesmisli? Verjetno si bomo težko predstavljali, da obstaja še večja iracionalnost od te, da oseba A, ki nasprotuje X, z glasovanjem proti X dejansko X podpre, česar seveda ne želi, in to stori ne, da bi se tega zavedala. Oseba B, ki zagovarja X, pa z glasovanjem za X dejansko škoduje X in glasuje proti njemu. Kakorkoli se zdi kafkovsko absurdno, da nimamo več v moči naših dejan, da naše odločitve niso naše, da si torej izbirajo nenameravane cilje, je takšen iracionalizem vendarle treba pozdraviti. Vsaj enkrat, če tudi bi načeloma vselej morali častiti razum, nadaj boljši možen način je namreč pravniški diskurs pokazal, kam pelje manipulacija s človekovimi pravicami. Povedano drugače, Če obstaja notranja pravna meja za naše zlorabe pravic, ki izbrisanim nedvomno pritičajo, bi tega smeli biti le veseli. Odprto, a zopet tehnično pravno vprašanje je le, če se je ta meja takore koč usodno zarisala za voljo njih ali le zaradi politične manipulacije strank. V prvem primeru bomo referendumski absurd lahko interpretirali kot čudežno pravično rešitev zagate, v drugem kot pravično kazen za zlorabo. Absurd ima, kot bi rekel Kamil v drugačnem kontekstu, vendarle smisel. A tu je že novi in z njim tudi nova pobuda po referendumu. Z anti-islamizmom so samozvani borci za čisto pitno vodo zajahali novega konja. Namesto izživljanja nad pravicami izbrisanih se novodobni slovenski čistokrvni junaki – postaneš čisto krven tako, da piješ čisto vodo – Zdaj ukvarjajo s pravicami muslimanov in v njihovem imenu ugotavljajo, kaj je zanje najbolje. Lik in podoba slovenskega juda, ki so si ga čistokrni slovenci končno uspeli ustvariti, da bi bili popolni gospodarji lastne usode, kot mislijo, se spreminjata. Prvo utelješa zviti in zahrpni prebrisanec iz juga, drugo prekupčevalski in teroristični verski muslimanski fanatik. Džamija je kot predimenzionirana zgradba na napačnem mestu postala simbol takšnega tujka. Predstavlja se je kot Elijena, ki nas bo ugonobil. In zgodba se poponovila, ker so slovenci navzvan kultivirani in pravnič ksenofobni, se skrijajo le za zahteve in domnevne pravice, ki da jih imajo. Tako se nam znova utegne zgoditi legalistični rasizem, perfidna oblika za slovenske netolerance. Skrivanje svoje sovražnosti in ksenofobije za obličjem pravnega reda in volje ljudstva, ki se men da zgolj želi izraziti skozi ta pravni red. Na preizkušni so zakoni, na preizkušnje je pravosodje. In končni rezultat vtegne biti znova absurden, kot v primeru izbrisanjih. To, da želeti si absurd kot nekaj smiselnega, kot smiselni cilj, mar ni ravno to pravi absurd, Avtor besedila je Boris Vezjak. Besedilo je objavljeno na naši internetni strani www.zofini.net, v kratkem pa bo dosegljivo tudi v aktualni številki študentske revije Spektr. Jaj! 40 Vou avisar que tem quero te ver pra Tem mais calor Boa vida Que calor demais Aquilo demais Vou avisar Que nem quero te ver pra bronzear, tem mais calor, que calor Quero me tá bom demais Aqui no Rio, tá bom demais. Ko na predvečer referenduma se spomnite na našo ponudbo, če ne to pa si vsaj v nedeljo na dan referenduma še enkrat zastavite vprašanje, kaj pravzaprav počnem in zakaj. Zofii, ni se na vaše radijske sprejemnike vračamo ob tednu osorej. Današnji nabor šal in zbadljivk smo vam hladno servirali Robi, Nenad, Kostja in Talija. Srečno!